съдът в Варна отмени отказа на Държавната агенция за беженците да даде статут на закрила на руски гражданин, опонент на Путин, на когото му предстои военна мобилизация, ако бъде върнат в Русия. Какво означава това и какво говори този пореден случай за практики в Държавната агенция за беженците по отношение на разбирането на състоянието на човешките права в Русия? Сега това е темата в Хоризонт до обед и въпросите, които ще се опитаме да да изясним. Добър ден, казвам на Денис Кузнецов. Добър ден! Това е руснакът, който търси закрила у нас. А той отказва да се върне в Русия, защото не иска да е част от военната машина на режима на Путин, започнал войната срещу Украина. Тук трябва да кажа, че потърсихме Държавната агенция за бъженците за коментар, за да чуем и тяхната гледна точка. Те отказват заради заетост, но малко по-късно ще прочетем дословно писменият отговор, който получихме. Но първо към господин Кузнецов, Кажете ни, Денис, вие от кога сте в България? От февруари 2020 година. Какво ви накара да останете толкова дълго време? Не сте излизал от тогава от страната, така ли да разбирам? Да, най политиката на руския президент и разбира се, че не съм съгласен с жестоката война на Русия срещу Украина. Ой и в общи линии това ме накара да остана, да поискам статута, статут в България, поради това, че а, мога да бъда мобилизиран в Русия. Можете или сте получил призовка за мобилизация? А, получих, по получих призовката още октомври месец 2022. Още 2022 година. А кога подадохте да. за статут? А, юли месец 2023. Юли 23-та. А защо от, от, толкова дълго време до тогава сте бил с е, някаква форма на виза, която е била продължавана? Да, прибивавах тук с е, туристическа виза, която е била удължавана от миграция в варна съвсем по-законен начин съм пребивал тук. Ясно. И какво се случи след това, след като подадохте за статут, за закрила? Всъщност, изненада ли ви нещо в отказа, който получихте? От ДАП и кога го получихте? Разкажете ми. А, разбира се, че бях изненадан, защото смятам, че България част участв... от европейското, европейското общество, което седи, нали, руската инвазия в Украина, и затова бях изненадан с отказ от ДАП. Отказа го получих в октомври месец 2023 година. И започнахте да обжалвате този отказ, така ли? Да, и започнах да го обжалвам пред Вармински административен съд. И а решението на съда е във ваша полза. Какво казва то? Решение на съда е в моя полза. Решение на съда, според мен, е много аргументирано, така, доста аргументирано. А, дето е описано като цяло а, всички, как да го кажа, а, в това решение са описани всички... А, Пункти, по които са ми, би, ми е било отказано, са описани като незаконни, а, според зуб закона за обижащи на беженци в България. А всъщност аз ви връщам към този отказ, който оказвате, че ви е озадачил много от страна на Държавната агенция за беженците. Най-общо казано те какъв аргумент използват? Защо казват, че ще ви откажат статута? В, в общи линии е, използват аргумент, че в Русия няма война, че в Русия е, няма мобилизация, мобилизация те е приключила и няма опасност за живота ми, няма опасност и заплаха за живота ми. Това на вас е, като човек, който е живял в е, Русия вероятно от раждането си, там сте роден, да, полагам. Да, да. Как ви звучи? Много странно. Защо? Кажете ни, какво на вас лично какво ви се е случвало? А изразява, бил ли сте свободен да изразявате своите политически виждания, своите политически убеждения? Не, там никой не е свободен за изразяване на своите политически виждания, на своите политически убеждения. И е много голям пример е Алексей Навални който опитвал се да изрази своите политически виждания, своето политическо мишление и всички виждате какво стана. И, и това може да се случи абсолютно с всеки. А, всеки, който се опита да изрази своето политическо виждание, е рискован да бъде задържан, е да бъде арестован и така. А вие самия имали ли сте сблъсъци с властите в Русия? И... Вие сте млад човек. В общи линии мога да кажа, дребни са били на а, протести срещу действаща власт и така нататък. Имало е такива случаи във вашия личен да, живот. Да, да. Сега, след това позитивно за вас решение на съда, което е окончателно, а, очаквате ли. Държавната агенция за бъженците да преосмисли своите аргументи още Разбира повече се. след смъртта на опозиционния лидер Алексей Навални, когато споменахте? Разбира се, това решение на Съда е малка поведа за мен, това, че Съдът зае моята страна. Съдебното решение е доста както и го казах аргументирано. но и много се надявам, че ДАП, издавайки ново решение, ще вземе предвид аргументите на Варненски административен съд и ново решение ще бъде положително, положително за мен полза. Сега вие търсите ли контакти с други руски граждани, които а, са търсили закрила в България заради несъгласие с политиката на Русия? Да, естествено, аз, като всеки човек имам нужда от комуникация и съобщивам с други хора, които потърсили закрила в България, с някои от тях се познавам лично, с някои от тях комуникираме в социални мрежи. Да, търся не само аз и, и те ме търсят, нали се запознаваме там в социалните мрежи и така нататък. Искам и се все пак да ви попитам какви са тревогите ви. Какво ще се случи с вас ако. Държавната агенция за бъженците потвърди своя отказ, сега след като вече има решение на съда. Ими това означава, цялата процедура ще започне наново. Пак ще ми се наложи да обжалвам решението на съда. Пак да чакам. Това означава, че нямам някаква сигурност за бъдеще. Пак ще съм в неизвестност пак ще сте в неизвестност. А... Да, това нещо пак ще увеличи риска аз да бъда депортиран в Русия и да бъда презован в Руската армия, да участвам в афогините действия, а при отказ от моя страна имам риск да бъда оседен по член 328 от Руския наказателен кодекс за уклоняване от мобилизация. Хипотетично, ако се стигне до депортации и връщането ви в Русия, вие ще откажете да служите в армията, така ли да разбирам? Разбира се, да. Още веднъж с какви аргументи ще откажете подобно нещо? Еми, защото не мога да... Не, не поддържам тази инвазия нали, на Русия в Украина. Не мога да разбира как може да бъде война между двата братски народа. Не разбирате това военно нахлуване в чужда суверенна територия? Но, да, да. Обще не разбирам. Благодаря ви, Денис Кузнецов, руски гражданин, който търси закрила в страната ни, като не съгласен с политиката на Кремъл и войната срещу Украина. Варненският съд уважава молбата му, му за преразглеждане на отказа, първоначално постановен от Държавната агенция за беженците към Министерски съвет. Нека сега да чуем писмения отговор, който получихме от Държавната агенция по беженците, на въпросите, които зададохме към агенцията, която пак ще кажа е към Министерски съвет. Уважаема Ирина Недева, във връзка с въпрос относно решение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, по молба за международна закрила от гражданина на Руската федерация Денис Кузнецов и твърденията, че агенцията отказва статут на руски гражданин с мотив, че Русия е демократична, ви предоставям позиция от страна на агенцията. Приетите от страната ни международни и общностни норми в областта на обежището задължават държавата ни като член на Европейския съюз и в частност Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет като отговорна за това институция да ги спазва. Пореди тази причина, произнасенето за това «Кой следва да получи международна закрила и кой не» е пряко свързано с прилагането на Конвенцията за статута на бежанците и протокола към нея Директива 2013-32 ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Закона за убежището и бежанците. Това въжи за молбите за закрила на всички лица от всички страни. При разглеждането на всяка молба се взема предвид бежанската история на кандидата. Всички заявени от него факти и обстоятелства се верифицират с обективно изготвена информация за държавата на происход в съответствие с методологията на ЕСАУ за информация за страни на происход. Преценката е строга индивидуална за всеки конкретен случай. В практиката си Държавната агенция за беженците при Министерския съвет задължително следва указанията на съда, към момента руският гражданин Денис Козначов, който се е произнесъл че отказва за крила. Твърденията, че държавната агенция за бежанците отказва статут на руски граждани с мотив, че Русия е в кавички демократична, са неверни. Хоризонт Добе до Отговора на ДАП, но пък е важно да ви кажа и какви въпроси зададохме към Държавната агенция за бъженците. а Те бяха точно четири на брои и звучат така. Как съдебното решение, което уважава жалбата на руския гражданин срещу отказа на статут. Постановен от Държавната агенция за беженците се посреща в самата агенция. Въпрос номер едно. Въпрос номер две. Как Държавната агенция за беженците мотивира, че няма опасност за търсещия статут, ако той бъде върнат на територията на Руската Федерация. Въпрос номер три. Как ще реагира Държавната агенция за беженците след това съдебно решение? Ще преосмисли ли тези аргументи за отказа, които почиват върху твърдението най-общо казано, че в Русия има демокрация? Чухме в отговора от ДАП, че те смятат, че не са залагали и не са стояли върху подобен аргумент. И последния въпрос, който зададох и на който също не получихме отговор, но пък ще кажа, че сме отворени за по разговор с представител на Държавната агенция за беженците или с председателката на агенцията, въпросът е по-широк. Какво показва анализът на данните от последният им годишен доклад за предоставянето на международна закрила? Това бяха въпросите. Вие сами може да прецените дали писмото, което получихме вместо събеседник от агенцията, отговори реално на тези въпроси. И, а, тъй като чухме вече е, техният писмен отговор, сега е моментът да кажа, че всеки случай е индивидуален, но пък решенията по множество индивидуални случаи показва тенденции. За Затова търсим коментара на адвокат, в случая не на адвоката на Денис Кузнецов, който е конкретният казус, от който тръгнахме, а адвокат Деница Любенова. Тя има няколко подобни успешни дела, които обжалват решения на Държавната агенция за беженците. Интересно е да научим от нея какво се случва след съдебните решения. Има ли някакво подобрение в практиките на Държавната агенция за беженците и в по-точната ориентация относно базови критерии, като има или няма спазване на човешките права в Русия? Добър ден, адвокат Любанова! Здравейте, не... на вашите слушатели. Благодаря ви, че сте с нас. Неотдавна спечелихте дело срещу решение на Държавната агенция за казусите на Оксана Глазунова и Елена Санина. Какво се случва след едни позитивни за жалбоподателите съдебни решения? Агенцията за беженците в крайна сметка предоставили статута за крила на двете руски гражданки. Ами, в случая на Оксана и на Елена, решението на втората му оба, всъщност, на административния съд в Бургас е окончателно и след което се връща преписката за решаване по същество, съобразно решението, към Държавната агенция за беженците. Все още, все още, да, не са се произнесли по по, по тези, тези върнати документи. А имат ли някакъв срок? Може ли това да стане в бърз порядък? Ами, инструктивно има два месеца, но абсолютно зависи от случая. Вие знаете, и във вашия ефир сме били и с Ирина Димитриева, която всъщност вече 6 месеца след, горе долу 6 месеца след като излезе окончателното решение, все още няма решение на Държавна агенция за бъженците. А все пак според вас има ли някакви нови тенденции в Държавната агенция за беженците? Проусмислят ли твърдението, което ние много често срещахме през 2022 все още и през 2023 година, че въпреки войната, която Русия започна срещу своята съседка суверенна Украина, в Русия има демокрация. Сега чухме и в отговора от ДАП, че те успорват да мислят по този начин. Те казват, не, не, ние не мислим така. Ами, а, напротив, в, в, в, през цялата 2023 година, във всичките справки, които Държавна агенция за бъженците м, представяше пред, а, а, пред съдилищата в България, не само пред административно съдилища в София, съд в София, включително в а, решенията на а, по, по самите преписки от ДАП, а, те адресираха Русия, като демократична държава. Сега тази тенденция леко се е изменила и адресират а, Русия като държава с авторитарен, а, а, с авторитарен режим, който към момента се управлява от Владимир Путин. Но това всъщност, което а, Държавна агенция за беженците избягва да очита като факт, е, че Русия води една пълномасштабна война, не очита, а, не очита възможността за мобилизация, по никакъв начин не изследва а, мобилизациите на на хора в, на, на територията на Руската Федерация и това, което а, отказва а, да учете като факт а, е промените в наказателното законодателство на Русия и при наличие на дарения към фонд Навални а, без значение на размера на даренията а, тези хора подлежат на освен на глоба, парична такава и на а, на от свобода и на затвор. И всъщност това не се очита в решенията на, на ДАП и не се изследва задълбочено от служителите а, и интервюращите по време на интервюата на търсещите за крила. Добре, а не би ли трябвало да си вземат някакви полки, ако има толкова много а, съдебни решения, които спорват на практика а, Решения, взимани от агенцията и да се потърси някаква отговорност за лицата, които са повлияли за постановяването на тези решения на ДАПА, те влизат в противоречие с българското законодателство. Ами аз винаги съм твърдяла, че трябва да бъде търсена отговорност на, на Държавна агенция за бъженците и на служителите. А, нали, особено и а, тъй като споменахте и случая на Оксана и на Елена, а, особено и когато има лГБТ и беженци да извиня са, търсещи за крила на територията на България, идващи от Руската Федерация, Русия, о, о, о, Държавна агенция за беженците поставя, продължава да поставя под въпрос а, тяхната сексуална ориентация или идентичност, и, а, и иска а, по, а, повече доказателства, а, не учита, а, защото имам няколко решения на ДАП а, след... А... Решението на Върховния съд в Русия, в което се криминализира а, хомосексуал, хомосексуалността а, и те не очитат тези нови тенденции на териториите на Русия. Т.е. Да, казвате, че има е някакъв задължение. Казвате, че има някакъв напредък, вече наричат режима там авторитарен режим на Путин, обаче а, не схващат а, според вас а, основни, а, основни елементи от наказателната система на Русия, която се е променила и която криминализира сексуалната ориентация, както и включително даре, даренията към фонда Навални, към опозиционни партии, неща, които, мобилизацията, неща, които пряко могат да застрашат физическото съществуване на един депортиран обратно руснак. Абсолютно. Да, абсолютно. Сега няма как да не ви попитам дали очаквате да има преосмисляне и по отношение на политически опоненти на Путин, и по отношение на хора от лгб общността, защото пък а, говорим на фона на друг скандал, който върви а, паралелно поредните руски шпиони, но пък първите официално обявени, нелегали. Специфична дума, която се използва по времето на студената война за инфилтрирани шпиони. Само да кажа, че вчера излезе новина за а, подобни, които с, се представяли и на практика са откраднали самоличността на български граждани за да се инфилтрират в българското общество. Смятате ли, че това може допълнително, как да кажа, а, да замъгли а, взимането на а, решения по по отношение на руски граждани, пребиваващи на територията на България, които търсят закрила от режима на Путин? Съвсем възможно е, но в крайна сметка предценката, предценката кой има основание да търси международна закрила, трябва да бъде изследвана внимателно и в дълбочина по всеки един отделен случай. Ние не можем чисто държавно да вземаме общо решение за всички, за всички търсещи международни закрила, идващи от Руската федерация. Защото да, може да има сред тях и а, хора, които са недоброжелателни към интегритета на държавата и шпиони, но ние всъщност имаме и в световен мащаб има Стотици вече, а, ако не хиляди а, руски граждани, които търсят международно закрило на територията на Европейския съюз. Просто трябва да се взимат съждения на базата на добро познаване на българското и европейското законодателство, нещо, за което продължавам, в те да се съмнявате, че стои като експертиза в Държавната агенция за беженците. Така ли? Правилно ли ви разбирам? Така, е, правилно ме разбирате. Благодаря ви адвокат Даница Любенова от Организацията Действия, която заедно с Сдружението за Свободна Русия има няколко успешни дела срещу откази на Държавната агенция за беженците за предоставяне на статут на руски граждани, чието връщане в Русия може и физически да ги застраши.